Розділ третій – учень Перед своїм знайомством із Брінзлі Шеріданом Купером Харлан прожив у 575-му вже кілька тижнів. Він устиг призвичайтися до свого нового помешкання, обвикнувся із стерильною чистотою порцеляни та скла. Харлан поступово навчився носити емблему техніка і вже не намагався прикрити її першим ліпшим предметом, який був у нього в руках – або прихилитися до стіни, щоб приховати нашивку на рукаві. Раніше він робив такі спроби, але зустрічні лише міряли його холодними поглядами і зневажливо посміхалися, немов підозрювали, що він хоче втертись у їхнє довір'я або набивається до них у друзі. Старший обчислювач Твісел щодня приносив йому нові завдання. Харлан уважно вивчав їх, аналізував, по чотири рази переписував свої висновки. Але й останній варіант не зовсім влаштовував його. Твісел читав висновки і кивав головою. Чудово, чудово. Затим охоплював Харлена швидким поглядом своїх голубих очей, і усмішка його помало згасала. Перевіримо цей здогад на кібермоскові, говорив він на прощання. Твісел завжди називав його висновки здогадами. Він жодного разу не повідомляв Харланові про наслідки своєї перевірки а Харлан не насмілювався запитувати його. Він занепадав духом від того, що йому не доручають втілити в життя жодного з його висновків. Чи означало це, що кібермозок знаходить у них помилки? Що Харлан неправильно добирає дані для зміни реальності, не вміє визначити мінімальну необхідну зміну у вказаному інтервалі? Минуло немало часу, поки він звик недбало перекочувати на язиці абревіатуру МНЗ. І ось одного разу твісел зайшов до нього в супроводі якогось сором'язливого суб'єкта, котрий не наважувався навіть підвести на Харлена очі. «Знайомтесь техніку Харлан, це учень Брінзлі Шерідан Купер», – промовив він. Здрастуйте, байдужим тоном відказав Харлен. Зовнішність нового знайомого не справила на нього особливого враження. Дрібний назріст, темне волосся з проділом посередині – Очі водянистокарі, підборіддя вузьке, вуха великі, нігті обкусані. Оцього хлопця ти навчатимеш первісної історії, сказав твісел. Побий мене час. вигукнув Гарлан. У ньому враз прокинулася цікавість до відвідувача. Як це я міг забути? Ну, здоров був. Склади з ним розклад занять, сказав твісел. Було б непогано, якби ти зміг приділити йому два дні на тиждень. Навчай його, як сам знаєш. Я цілком покладаюсь на тебе. Коли будуть потрібні книжки-фільми або старовинні документи, які можна знайти у вічності чи в досяжному для нас часі, скажи мені і ти їх матимеш. Згода? Як завжди, він не знати звідки дістав запалену сигарету і повітря наповнилося димом. Харлан закашлявся і, помітивши, як вучня судомно скривився рот, зрозумів, що поштивий юнак душить у собі кашель. Аж ось твій пішов, і Харлан заговорив зі своїм майбутнім вихованцем. «Ну що ж, сідай!» Він затнувся на якусь мить, а відтак рішуче додав. «Синку, сідай, синку. Мій кабінет невеличкий, але нам тут місце вистачить». Харланові нетерпеливилося розпочати науку. Подумати тільки, він працюватиме за особистим планом. Первісна історія була для нього ніби його власністю. Учень підвів на Харлена очі, здається, вперше за весь час, і, затинаючись, спитав. «Ви технік?» Від доброзичливості й збудження, що досі переповнювали Харлена, не лишилося й сліду. «Ну і що з того?» «Нічого, пробурмотів учень. Я просто...» «Хіба ви не чули, як обчислювач Твісел назвав мене техніком?» «Так, сер? Ви подумали, що це просто обмовка?» «Така прикра, що аж власним вухам не повірили?» «Ні, сер». «Чого ви так погано розмовляєте? Вам що, слів бракує?» Грубо запитав Харлан, і йому стало соромно за свій тон. Купер болісно почервонів. «Я не дуже добре володію єдиною міжчасовою мовою». «Чому? Скільки ви вже вчитеся?» «Менше як рік, сер». «Менше як рік? Заради часу, скільки ж вам років?» 24 біороки, сер. Харлан здивовано витріщився на юнака. Ви хочете сказати, що вас взяли у вічність, коли вам було 23 роки? Так, сер. Харлан опустився на стілець і стис долоні. Так досі не робилось. Найкращим віком для вступу в вічність вважалося 15-16 років. А як розуміти цей випадок? Як новий метод твісела? щоб випробувати його, Харлена».